Basi, karibu katika maubili ya leo. Leo, tsa lehe, kuminamoja, julai, naka fumina shina moja. E, Kituwa somo la leo, chasomo la leo, niki hapa. Falsafa ya kiwovu ya mabadiliko. Falsafa ya kiwovu ya mabadiliko, au kwenye mabano inaitua change. Falsafa ya kiwovu ya mabadiliko Falsafa ni kama mtazamo wa mambo fulani e, Ni kama aina fulani ya utenaji wa mambo Yo falsafa e, Sasa falsafa tungelea ambayo ni ya kiwovu Ni ile inayitwa mabadiliko au Luga nyingine ya, ya mambo ya falsafa ni ya, ya usomini Lakini ya nena ya wanashambulia hata ambayo hauko kwenye usomini yuko E naenda makanisani, ya naenda popote pale kwa hiyo inatokea uko usomini inaingia makanisani ina na inaku, kuathiri wewe na mimi watu wa mungu kwa hiyo itakume kakaki usomini usomini lakini e, ni in, kama yanako kuja mambo haya ma corona siji machanjo ya usomini lakini yanakuathiri vile vile mimi na wewe e, kwa hiyo si mbaya pia kujifunza vitu kwa hiyo kuna fausafa iko duniani Na sasa hivi na katika mkutaza ikiwa, ikiwa, ikiwa makanisani Inawe itua fausafa ya mabadiliko Au vitu minaitua change e. Shetani Kama utangulizi tutu angalia kama vihine vikubwa Au vitano Shetani Ameotesha Au amepandikiza Miojoni mwa wanadamu e. Au miyoni mwa walimwengu Fausafa ya kutaka mabadiliko Mabadiliko Yani E, mta kinja naungere habari za mabadiliko anapokelewa kwa nguvu. Na mwaka yufumbiri na tisa Kwa kuna moja mwonja wa kimarekani Wanajulikana kama Obama aliingia ali, ali, ali ingia ofisini Wenye urais wa marekani Kwa fausafa kubwa maarufu sana Naitwa mabadiliko Au change Na ikaathiri dunia kwa kiasi kikubwa Ikaathiri kuibadilisha dunia kwamba mba watu wote Harithiki ni mpaka aone vitu yu mebadilika. Ndiku wanaona dunia inaenda. Sasa dunia ni sina shida na. Na kuna mabadiliko pia eh Kuna mabadiliko mazuri Lakini mimi ambayo nitaweka kwenye, e, kwenye somo la leo. Au zaidi. Ni yale mabadiliko ya, ya mambo mabaya. Mambo ya hasa ya kiroho. E, kuingiza mabadiliko katika maswara ya kiroho. eh Na tutafika kwenye undani undaniza, ilipa tuko katika utangulizi eh. Kwa hiyo tangu hiyo, hiyo um, Kaulimbiu ya mtana jita Obama eh, Ya mabadiliko imwingize kwenye uraisi wa marekani Maka fumbina tisa mbaka fumbina kumina sita na fikirini tupari maliza Fumbina sita kumina saba eh, Miaka ile habari Habaliza mabadiliko na nini na nini Ilikuwa ni kama fashion eh, Kama fashion eh. Na si na sio kwamba ilianzaa kwa Obama ipo miaka na miaka. Tutakuja kwa kuona kwamba baba wa mabadiliko kimsingi miongoni mwa wapengengi mojawapo huwa ni shetani. E, kwa sehemu kubwa Shetani anatabia tabia ya kuleta mabadiliko u, aki, kwa macho utaona kama anakuletea vitu vipya vizuri, make vitu vipya ni vizuri kwa katika hali ya kawaida. Lakini lengo lake nyuma ni hilo kusudi laweza Kwa hiyo tuta liangalia katika muktadha hasa wa kiimani. Lakini pia unaweza ukatumia somo hili hili katika mambo ya kawaida. Katika mambo ya kawaida mabadiliko. Eh? Eh? Na Na kwa hivyo unaweza kutumia katika katika mambo ya kiimani, katika mambo ya kidini, lakini pia katika mambo ya elimu. Eh leo hii wanakuambia kwamba kwa ah tunataka kubadilisha elimu yetu itoke ifikaje. Eh na mara nyingi unakuta mnabadilisha mnapata licho vibaya. Eh. Kwa hiyo hata kwenye vitu vya duniani, siyasa. Eh, tunataka mabadiliko katika hivi na hivi na hivi, eh? Mabadiliko katika technology. Kwa kuna mabadiliko tutaona, kuna mabadiliko mazuri. Eh, kama ulikuwa katika hali ya kitu kibaya, alafu ukabadilisha kwenda kwenye kitu kizuri. Ni vizuri? Ni kama ilivyo hekima. Eh, vitu vingi kuna kila kitu huwa kina, kina upande mzuri na mbaya. Eh, kwa mfano kuna hekima ya Mungu na hekima ya dunia. Eh, kwa hiyo hekima watu wengi wanapotoka, wanapotea kwa hekima jambo bado ni zuri, lakini ni hekima dunia. Kwa hiyo kuna hekima nzuri na hekima mbaya. Ni kama ilivyo eh jambo lote hile. Tumesema hekima, tumesema hata elimu. Kuna elimu nzuri na elimu mbaya. Kwa mfano, na nime, nasikia wenyewe wanaanzisha mtaala wa kufundisha elimu ya ma ya, ya, ya, ya, ya anaita manini? Mazingara. aina fulani ya ushirikina. Na na nani na, na, na, na, na, na Na vile vitu wa nakuwa na vicheza mashuleni muka na itraja jene eh ombwe Hiyo nani mtaala Mtaala wa degree Yani muta naenda kusomea choo kiku Na wakati ni huko kwa waholanzi Sikuona mwenye lakini Nakuwa nasikia kuna chuo pale Kimoja wapa Lata ni chuo chetro kikuwa kuchuo kukubwa sana Yoko kwenye mjiwa outright e. Walikuwa na fundisha Kitu kinetua numerology Kusoma namba ili kusudizi kuambie Hatima yako maisha ya e? kwa baadaeyo ni vitu kwa macho unaona ni mabadiliko lakini ni nguvu za shetani zinatenda kazi kwayo kuna mabadiliko mengi mazuri yako sasa tutaangalia maeneo ambayo mabadiliko shetana na yatumia kwa lengo la kupotosha na kuharibu na kuua na kuangamiza, na kuchinja tutaona kwayo katika picha kubwa kama niyosema mabadiliko yapo mazuri yako maada. Hekima, hiko nzuri, hiko eh hekima hii nzuri iko mbaya kuna vitu kama tumetoa mfano ya enimo iko nzuri iko mbaya eh? pia kuna miujiza kuna miujiza mizuri na mibaya vile vile sasa leo tuangalie ile sehemu ambayo ni mbaya ili kuzidi tuiepuke na tuangalie hata ile nzuri eh mabadiliko mazuri eh kama kama kama mfano tu mabadilio maana naongelea sio ya mambo ya kawaida katika maisha ya wanadamu E, ni vitu kama vyakula, ulaji wa vyakula. Ni vitambaa vya haviingi katika nguvu zake riosamu. E pibinasa zema, e, chakula chakula ni yote mungu uzito, kula mbinguni mbinguni. Kula, kwa mabadiliko hiki toka katika raba mapishi, Kuna kipini fuani, mimi ni ni kujua kuweskiabadae. Sisi kuna mapishi aneto, una aneto makambi, ni maaruf sa. Tasa kichikomaji ya mbitu mwenavo haribika, imewasili mwenavo, na imewizuli vikibadili kaya ukusudi viboresha, ni. Mbitu kama mabadili kuhata zania leo hiu ana djenga nyumbazuli. Kuhusu kwenye shamba nyumbazuli kuhusu kwenye shamba nyumbazuli kuhusu kwenye shamba nyumbazuli kuhusu kwenye shamba nyumbazuli Nyumba zile za mviringo za majani, sasa hivi watu wanajenga nyumba mfano wa watu wa Ulaya. Eh, ni mabadiliko mazuri. Kwa wakulima wa zamani na niko naonyesha vitu ambavyo siviongeleei, ambavyo sio mabadiliko na yongelee. Walikuwa analima kwa kutumia jembe la mkono. Bana anaweza akakuwa tu kwa tu tu yani yani kulima tu nusueka Ni ni ni, ni, ni kazi ngumu, lakini leo hii wakulima wengi wanatumia maxi wanatumia matrikta wakulima tu wadogo wadogo anaenda na, ana code traktor analima na lima, ana, ana, anatoa mazao mengi. Na mabadiliko sio na hiyo ongelea. Tutaangalia mabadiliko maalum ambayo tunaongelea eh. Lakini kuna vitu kwa mfano tuchukue mfano wenyewe wote mnaona. Hebu angalia uwaaji wanusuuchi leo ni wa mabadiliko sio wa mabadiliko. Ni kitu kimekuja si ndio? Sasa u, mtu akilisema Ala ndo ah, ni kwa sababu ni, ni wa kisasa ume tumesha badilika. Hayo mabadiliko ni mabaya. Eh, hayo mabadiliko mabaya yanayoleta uvaaji wa kitamaa na kumtukuza shetani. Biblia inasema wanawake wavaa mavazi ya kujisetiri. Na wanaume pia. Lakini leo hii mabadiliko ya kisasa ni kuvaa nusuuji Ukaonekana ndipo umependeza. Sasa haya mabadiliko ni mabaya. Eh? Eh? Mabadiliko kwa mfano Ya mitindo ya nyere Unakuta mtu Ananywere hapa kazipiga kijani Hapa kazipiga pigia blue Baka unashuna kumwelewa rangi yake Eh? Ni mitindo Mabadiliko Lakini isi mabadiliko mazuri Kwa sababu Pia Eh? Mungu anaongelea sana hapa. na nimekasoma katika kitabu cha Wakuntu wa Kwanza na wa 11. kitabu. Mungu anaongelea habari za namna ya nywele. Eh, wote tunakubaliana kwamba ukikutana na na, na dubwashara wa kiume limesuka manywele yake kama twende kilioni au mijingitu gani mpaka nakutia kinyaa. Eh. Kwa hiyo ni vitu vibaya vina, vinaenda paka kwenye maana ya kiroho. Sasa siyo mabariko mazuri haya. Dio mabariko ambayo tunayaongelea katika eh, kuyapinga. Eh. Mungu aliumba Eh aliumba eh, jinsia mbili. Leo hii jinsia ya, ya kike na kiume. Leo hii mtu anakwambia anataka kuibadilisha anatoka eh, anatoka alikuwa mwanaume anaenda eh, anafanywa upasuaji anaakuwa mwanamke. ni mabadiliko haya. Uli kuguswa kidogo na sema huku kwenye elimu wa na teknolojia. Hapana. Mabadiliko mabaya. Mabadiliko mabaya. Mabadiliko yote ambayo yanaingilia utendaji wa Mungu. Kwa vile Mungu amekupa rangi ya nywele, wewe unaanza za kwako. Iyo ni una, ni kama unaombeza una Mungu, unamshusha. Eh? Mungu lakini chakula hajakuambia kwa kwamba nenda katokose chakula fulani aone nenda kasonge ugani. Ugali umejitengeneza mwenyewe. Ukibadilisha ukana chakula kingine ni mipango yako. Hiyo hatuliongelei hilo, tunaongelea yale mabadiliko ya nami hii, kuna mabadiliko ya kisayansi ya kujaribu kupata eh, hybrid Hybrid ni kitu cha katikati Hybrid kati ya manadamu na mnyama utafiti nafanyika japani eh, Anakuwa na binyoanyo ya mnyama mnyama Lakini kumaangalia usoni ni kama binadamu kama kama mnyama eh, Kuna mabadiliko ya mengi mengi mengi sana Wala, Kuwaza kuanza kupandikiza siji E, software za kompyuta kwenye bongo za wanadamu usudi si jina nini. Vitu kama hivyo ni vyote vinaitwa mabadiliko ya kisasa ya kisasa hapana. Sio vitu ambavyo Mungu anazikubali. E, ni, nini eneo kukua sana? E. Sasa em tuende, tuende katika maandiko na maandiko ya leo mengi nadhani ile eneo wale wale waandika Biblia hizi walijaribu ku, walijua kwamba litasumbua wakabidi wao wananiharibu. Alipotuende katika kitabu cha neto, Katika kitabu cha hoja ya kwanza tuangalie hoja. Hoja ya kwanza inasema kubadilika badilika sio tabia ya Mungu. Mungu tabia yake sio ya kubadilika badilika. Anajisema mara nyingi Mungu tabia yake mojawapo sio habari za kubadilika badilika. Na tutaona kwenye kipengele kama cha 3 kule mele mabadiliko mabadiliko kujibadilisha badilisha ni tabia ya shetani. Eh kubadilika badilika ni tabia shetani. Kukaa hivyo alivyo ni tabia ya Mungu. Tutaliona kwa maandiko E, na tutayangalia katika mungu tatha mazuri na mabaya e, Mtuene sasa katika kitabu ucha Oja ya kwanza kwamba, tunayona kwamba ni kubadilika Badilika siyo tabia ya mungu Mungu hana tabia ya kubadilika e, Mtuene katika kitabu cha e, Nitaesoma katika King James Katika Malaki e, Malaki mlango ule watatu Malaki mlango watatu Na bilidu Tuhene halaka na mandiko mengi. Na nathani metumia utangulizi mlefu kidogu. Eh, kwa hiyo. Ah, tufanye tuende tu. anasema maraki mwangu wa tatu. Mstari, nitausoma kwa King James. Nitauma tumishu unisomee kwa sauti. Maraki tatu sita. Bada kuhisoma kwa King James. Maraki tatu sita bina sema. For, I am the Lord, I change not. Therefore, ye sons of Jacob are not consumed. Asema, mimi, kwa hiyo, mimi ni buana, ni I change not. Change kubadirika. Muna ro wambia Mimi ni yure ni e hapa? Nasema, mm. kwa, kwa Mimi bwa sina kigeugeo mkuangamizwa hmm. endwa Mungu anasema unaweza kubaliana kwamba e, neno kigeugeu maana nyingine ndio kubadilika. Kugeuka geuka. Kuna kuna msimamo. Kuna msimamo. Eh, hem tu tulinganishe na tabia ya shetani katika wakolinto Korinto tu, tu, tu, bado tutaangalia Mungu kwa sehemu kubwa lakini tuangalie upande wa pili tumeone tabia ya shetani. Twende wa wa pili mlango wa 11. Tumeshaona kwamba Mungu anasema tabia yake ni kutoku badilika. Yaani ikiitokea mabadiliko na taona kwamba mabadiliko. Kwa Mungu ana mabadiliko alifanya mabadiliko mara moja tu ya agano. Agano ni, ma, ni mkataba. Mkataba wa Mungu na dumu Akitaka kubadilisha inabidi aje mwenyewe. Haweza kubadilishana katikati. Hachange wanasemana anabadilisha gia hewani pana Ilibidi aje mwenyewe duniani kusimamia yale mabadiliko. Kwa hiyo kicho chote kwenye ibada zetu katika uhusiano wetu na Mungu bila Yesu Kristo kuja duniani bila Mungu kusimamia tunajua kwamba siyo cha kimungu kwa sababu Mungu haabadiliki, so, akibadilika na kuja mwenyewe. Eh Sasa mtuende katika kitabu cha wakulinto wa, wa, wa, wa pili mlango wa kumina moja tuangalie tabia za shetani Mungu tumeona habadiliki Kwa sehemu kubwa Yani nitabia ni, ni ya ke mungu Mkuminto wa pili mlango wa kumina moja Tuwanziye msari ule wa Wa kumina tatu na kumina ene Na sema hivi Maana Ni kitu gani Eh nao nipo tawili 11 10 tatu maana watu kama hao ni mitume wa uongo watendao kazi kwa hila ujue na, neno hila na, ni, ni mabadiliko hila ni kwa huna msimamo kinachoonekana na kilicho nyuma yake ni tofauti hana sura moja hana kauli moja lakini sio chochote anachokiongelea mpaka sasa watendao kazi kwa hila wanaojigeuza wawe mfano wa mitume wa Kristo. Hawa watu wanajigeuza ni kigeugeo hao. Eh? Na msema 14, wala si ajabu. Anasema ukiona watu wanaojigeuza geuza, wala si ajabu, maana shetani mwenyewe hujigeuza awe mfano wa malaika wa nuru. Tunaona kwamba huku Mungu anasema mimi sigeuki geuki si kigeugeo si si badili kibadiliki lakini unaona kwamba tabia shetani ni kujigeuza keuza eh anakuja katika sura tofauti tofauti ndio sababu neno la Mungu linadumu milere huwezi kawa na maneno ya Mungu kambia hata yale shambadisha hivi pana tutaona kwamba Mungu miagano yake ni ya milere ana tabia ya kuaminika ukimwacha hapo utamkuta hapa Eh, watu toko tunajenga tu hiyo hoja kwamba tabia ya kubadilika ni tutaiona tena tuta, tuta irudia sana hii habari baadaye okay, vlog. Eh? No no. Emtu ende katika kitabu cha misali, tunaangalia hoja kwamba Mungu hana tabia za kubadilika, badilika, obvious, eh? Ndio sababu mtu anayebadilika badilika, badilika huwezi kufanya naye mkataba. Eh. Ndio sababu Mungu anasema mtakapoingia katika ndoa, hiyo ni Ana mdumu mpaka mwisho wa habari. Lakini leo tume tumetofauti tume kwamba kumbe ni ninifikiri ana, anajua kupika hajui kupika. Nimeachana naye. Hiyo ni kimjaujau hicho. Hiyo ndiyo mabadiliko ambayo yanaitawala falsafa na akili ya mwanadamu. Sasa Mungu anataka V uwe katika hali hiyo hiyo mpaka kupona sababu ya msingi. Na ikiomba sababu ya msingi Isibitisho kwa maniko yake na kristo aje Asimamie Agano jipiri singeweza kuondoa Agano lakari kama mungu asimamie e. so, Vita vio mambia msa Vila vina dumu na vipu mpaka leo Vila kuja kama kukamilika Kwa e, mtani katika kitabu cha Mithali tuone kama mungu e, Mithali nita isoma katika King James vile vile Ile eneo sikuwa nini ili me, guswa guswa sana Mithali mwangu wa shina nne Yule nasema mithali shina nne Mithali Ishirini na nene. Tusome ule mstali wa ishirini na moja. Bipri na sema hivi. Nitausoma kwa kiswahili. Nitaomba mtu anisome. Anitasoma kwa Kingereza. Tusoma mtu anisome. Nitasoma kwenye King James. Siyo Kingereza. Kingereza cha King James. Mtu anisome kwa kiswahili. Anasema mstali wa ishirini moja. Anasema hivi. My son. Fear thou the Lord. And the King. And meddle not with them that are given to change. Kwa siya neno change. Mabadiliko. Eh, nisomee pale. Nasema mwanangu, mcha Bwana na Psalme, wala usishirikiane na wenye kigeugeu. Lugha ya kingi ya Kiswahili kumabadiliko anayapenda kuyaita kigeugeo. Eh, usiwe una ushirikiano wa watu leo hii binadamu ana tabia ya kigeu. Unaachana na mtu umekubaliana hiki kesho anakuambia ameshabadika kabisa. Ameshabadika kabisa. na sehemu kubwa haya mabadiliko yanapotokea yako hasa katika vitu neto ndoa. Eh. Sasa na, na ni mfano tu lakini sehemu nyingi nyingine. Eh. Wao unaona kwamba wanasemwa mwanangu usiwe mtu mwenye ku kuenda nae au kushirikiana, usiwe na ushirikiana na watu wa kubadilika Eh. Sio huoni kama ni vitu vizuri hivyo? Eh? Eh? Ba Bado tunataka kujenga moja hapa. Hatujafika hatu kwenye mkuta mzaka mili wasomo. Hem tuone katika kitabu cha Samuel, nacho, nita, nana, nana, kwa Samuel Wakwanza, mlango, wa kwanza nacho nafikiri kwa nje nisome kwa Kiswahili. Samuel Tunaw, wa kwanza mlango ule wa 15. Samuel wa kwanza tuna hii ni tabia za kimungu. Neno la Mungu linatuambia kwamba tusii ndani ndani na vitu vya kubadilika, badilika, kugeuka, kugeuka, au mabadiliko, mabadiliko Ndile oneno wa kwenye maraki, tuwele kwenye methali Mtuwele sehemu nyingine katika kitabu cha Samueli wa kwanza Mlango ule wa kuminatano Shina tisa Mwena wa kwanza kuminatano Unajua kusoma Biblia sehemu bini mbini ina, inachosha kidogo e? Ngoja niangare kwenye King, kwenye, kwenye Kiswahiri e? Kwenye SUV Kwenye SUV Kuminatano, shina, tisa, biblia, nasema, samwere wa kwanza Tena Nasema, tena yeye alie nguvu za Israel Hata nena uongo Wala hata ona majuto Maana yeye si mwanadamu Hata ajute Kujuta hapa kabadirisha neno Kujuta ni kugeuka Ni anasema, ahana ajute Ni singe kuwa nimefanya hiki ningefanya hiki Yani kwamba mungu atoke kwenye um, Utendaji wa kwanza Ahame ahamie kwenye ni Ndipo Biblia za kisweli zinapo halibo mambo Lakini ukenda katika King James Anaongelea mungu si nadamu Hata ageuke Abadirike badirike Akisema amesema. Tuko tena sasa kwenye agano hili tumeingia kwenye agano ni tabia ya Mungu anasema Mungu anasema hiyo ni tabia ya ya kubadilika badiliku Mungu sio mwanadamu eh kwa hiyo naona kidogo una, unaweza ukapata mtu tazama unaongelea pale eh eh eh emtu eh, katika tabia ya Mungu ya eh, au maneno ya Mungu wa kazi ya Mungu twende katika sehemu kadha kadha kwenye Zaburi Zaburi same mbili Zaburi ya tatu kwa ajili ya muda twende haraka Zaburi ya tatu Kwa jiri ya mda, mda ni pesa, mda ni mali Zaburi ya theathina tatu msari wa kumina moja Bibriye nasema Nasema Shauli la buwana la simama milele Shauli ni kauli Ni mipango, ni mae, ni mienendo Ni ni, ni falsafa eh, Nasema Shauli Msari wangate wa kumina moja Shauli la buwana la simama milele makusudi ya moyo wake vizazi na vizazi tabia za Mungu ni zile zile Mungu alivyokuwa wa anabariki wakati wa Ibrahimu ndivyo anavyobariki leo Mungu alivyokuwa wa anaokoa wakati wa Ibrahimu ndivyo anasema tabia za Mungu na shauri zake na mashauri yake yani leo hii ukiingia katika makanisa kuna vitu vipya Wamejitengenezea vio wanaetua wa mtume na nabihi Wari ni vitu vya, vina, vya, vya, vya azami miaka kama mitano hiyo pita eh? Sijui kuna vitu vya ajabu ajabu vipya Lakini kuningana na neno la mungu Mambo ya ibada ibada Mambo ya mashauri ya mungu Mstari wa kumina moja za mbriya ya za 33 wanasema Shauri la abwana la asimama milele makusudi ya moyo wake ni vizazi mpaka vizazi. Yani hana kitu kwa vizazi hiki. Unajua hiki ni kizazi cha, cha sainsi na teknolojia. Mungu nasema vitu vya mungu ni vizazi mpaka vizazi. Habadirishi kwa vide kuna kizazi cha computer. Habadirishi kwa... Sasa hivu nasikia kuna kizazi cha singu za kisazi. Inaitua, eh, inaitua smartphone generation. Kitu kwa mbana neno kwa Mungu nasema hapana. Sio tabia yake. Leo no, hiyo kwa na kila vao vyovyovyovo utaambiwa hani ni kwa sababu amevaa kisasa zaidi. Kulingana na Mungu sisi choch anachosema hapa. kwamba Mungu ana makusudi yanayotoka kizazi mpaka kizazi. Ni sababu tunasoma agano la kale na agano jipya vita vina umri wa miaka 2000 na bado vinafanya kazi kwenye kizazi chaeneo hii Leo no, hii watu wataki Biblia kwa sababu wanaona imepitwa na wakati. Kinima. Neno wa mungu, asema mingu na duwina suta pita kini, neno wangu waliha pita Nisabaki vile vile Iyo kauli manake mungu anabadilika badilika Kisema mingu na duwina suta pita kini, neno waliha pita kama Iyo neno nimebadilika Harija badilika, niko vile vile eh. Kwa hito naona eh. Shauli wa mungu halibadiliki kutokana na kizazi Ukitoka wapo kwa sewa mungu amatuku kwenye kizazi sinjui cha nini Kuna vizazi gani ya mwani Kizazi frani kinasewa Kizazi cha nini Eh, naio vile vizazi vyote vinavyoambiwa ni makosa. Siyo tabia, muungana nasema masudi maksudi yake yanadumu kizazi hata kizazi. Yanaendelea, yanatoka kwa baba naenda kwa mtoto, anaenda kwa mjukuu, anaenda kwa kitukuu, anaenda kwa zilembo, yananyoka tu mpaka baadaye. Eh, eh. katika, katika tukoe kwenye Zaburi ya tuendelee katika Zaburi ya 111. Tunauna kumba siyo tabia ya mungu kubadilika badilika Hata kinogo mpaka sasa kwa na kwa Mimi ni I am the Lord I change not Anaendena katika Zabuli ya miyamoja na ule mstali wa Wa na hivi Matendo Zabuli ya miyamoja kumi na moja saba Matendo ya mikono yake ni kweli Ni kweli na hukumu. By the way Mungu hukumu. Eh? Maagizo yake yote niamini. Kitu cha kuaminika ni kitu ambacho unaweka kwamba utakikuta kama kilivyo. Eh? Anasema msali wa anasema yamesidiki, yameshibitika milele na milele, yamefanywa katika kweli na adili. Hapa sio ni kama kuna kitu kilichobadilika. Anasema matendo ya Mungu Uongozi wa Mungu, mashauri ya Mungu yameshindikika milele na mirere, mirere. Sio kitu ambacho leo utakuta kimebadilika. Na kwambia tuoneesha mabadilisha utaratibu. Mungu anaonekana sio Mungu wa kubadilika. Huku nyuma tumetoka kuona tumetangulia kuona kwamba shetani ndiye ana tabia ya kubadilika. Leo unamwona hivi kesho unamona vipi? Eh. Mfano mzuri nitakaoona ukinitaenda okay, uko baadaye lakini naweza na katangulia kusema. Leo hii Biblia hizi Ukipata toleo jipi ya la Biblia, linaongea vitu tofauti na liliyo tangulia. Eh, linaongea vitu tofauti. lina za tofauti, linahoja tofauti, linamaneno ya leo tumika tofauti, na hatimisingi nafundisha kitu tofauti. Harafo nakwambia ni Biblia hili. Ya kizazi kipta. Leko hiku na Biblia, Biblia hili hili hani kwa miaka kama miane karibu na kitu hiyo pita. Biblia King James imebaki vile vile. Leo baada hapo kwa Biblia nyingine kama ile za Kiswahili, kumesha toka matoleo kama si chini ya 78. Yenye okay, ya Kiswahili imefika mpaka kumina kitu na yote hayaongei kitu kimoja. Eh. Sasa hivi wanakuambia eh kuna kuna kuna uh, wanakuambia ni, ni, ni kizazi cha haki sawa. Una Ulaya ukienda okay? katika taifa mataifa ya, ya nani? Ya, kama Denmark Sweden Yale Scandinavia ambapo kuna mfumo unaitwa feminism mfumo wa, wa, wa, wa, wa utawala wa wanawake huko sana kule e, wanawambia e, Biblia inatumia sana Mungu baba ha, haitendei haki ha, haireti gender balance gender balance ndo usawa wa kijinsia Kwa hiyo neno Mungu Baba liko linaondolewa kwenye Biblia. Wanasema kwamba kama lina Mungu. Kwa ni Mungu ana nani aliyemuona Mungu akiwa na mikono na miguu tukajuaaje kwamba ni Baba? Kwa hiyo ziko zinahaliliwa Biblia zinatengenezwa Biblia inaitwa Queen James. King James ime tog inataftiwa ina, ina mbadala wake inaitwa Queen James. Na na, na maneno yaliyoomo ndani yanaondoa maneno kwa Mungu Baba anawaambia tunatafuta maneno yanayoleta haki sawa. Sisemi miwongo. Nangiao kweli. Eh, nangiao kweli. Sasa hivi wote ni tabia ya shetani, si tabia ya Mungu. Eh. Miaka kupita, haiwezi kubadilisha Mungu kutoka kuitwa Mungu Baba kuitwa jina jingine lolote ile baadaa ataendelea kuwa Mungu Baba milele na milele na milele. Hivi hivyo. Eh. Rifu, eh. Kwayo, kwa hiyo wanakuambia tunabadilika kulingana na ulimwengu huu wa kisasa. Ulimwengu hapana. Sio hivyo. Eh. Ni mabadiliko mabaya sana hayo. Eh. Hayo tunaweza tuka tu, M mtende katika kitabu cha tu, Bado tunaangalia tabia Mungu Wambai hana tabia ya kubadilika. Tuende katika same chache chache. Tuende tuone tuende katika kitabu cha Walawi mlango ule wa 27. Tutotoka pare tunaenda kwenye agano jipya. Tutao eh anasema Walawi 27 hiji ni, ni kile kitabu cha 3 katika vitabu vya agano la kale kwa Biblia eh mamba Walawi mlango wa 27 saba tasoma mistari miwili nane wa lawi 27 eh mistari miwili anasema hivi emsikiza maneno 27 eh na 33 tunasoma kumi tunasoma na 33 10 anasema hivi yeye nitaeleza maana yeye ni nani hivi. hata mgeuza wala kumbadili mwema kwa mbaya au mbaya kwa mwema kwamba atabadili mnyama kwa mnyama yeyote ndipo mnyama huyo na yule aliyebadilishwa wote wawili watakuwa watakatifu. Mungu anasema hivi. Mungu alikuwa amesema eh na hiyo kanuni ipo mpaka leo. Aliikomboa ni Kristo. Anasema kitu kitakachofungua mimba tumbo awe ni mnyama awe ni mtoto wa kiume chochote kitakuwa ni wakifu ni ya Bwana. awe ni mbuzi wako wa kwanza ni mali ya bwana. Na tuliona kwamba sio kwamba ni mali ya, ya kuhani hapana ni mali ya bwana. Kama ni kujenga kanisa atajenga kanisa. Kama ni kuwasaidia wahitaji tawasaidie wahitaji. Haina maana kwamba ndo ume unaenda unaikabidhi inakaa jikoni kwa kwa, kwa kwa mtume na nabia. Hapana, sio hicho Mungu alichokuwa anasema. Ilikuwa ni mali ya bwana, sio mali ya binadamu. Lakini kasema hivi, kusitokei watu wat, wakajiona ni watakatifu sana wakasema a a huyu wa kwanza inaonekana ni mdhaifu. Hata kija kama ni mlemavu Nye mniletea huyo yu Musi nibadilie Mniambia kwamba na waletea yule mzuri Mniletea wapili Aa, Nasema mimi kanoni yangu ni wapaza tu Akija mle magu ni peni Akija mzuri ni peni e, Nicho wachoku wa nasema Akita kwenyesha kwamba hataki tabia ya kubadili badili e, Mtuende tunawana kwamba siyo tabia mungu kubadilika badilika ovyo Tuende tukuangalia katika mstari wa 33 Ndo unakua unadhirika zaidi Chukua mstari wa kumi, wa Rao saba eh by the way ndio wa Rao mlango wa mwisho. Kwenye hivyo vitabu wa kitabu kifupi kidogo. Rao saba mstari wa na tatu, anasema hivi Anasema hata angalia kwamba ni mwema au kwamba ni mbaya wala hata mbadili na kama akimbadili na yoyote ndipo wote wawili huyo huyo na huyo waliobadiliwa watakuwa ni watakatifu hawataondolewa Ngo wa nasema wananamu hatuna tabia ya kusikia. Ameitoka kusema kwenye mlango msari wa 10 anarudia 33. Anasema hata, hata kama atakuja ni mdhaifu kiasi gani. Ulioakasema kwamba mimi a, anampenda mungu wangu nampa huyu wapina ambaye amenenepa amenona hapana anasema nipe huyo huyo wa kwanza. Mimi nataka kusimama katika maneno yangu. Hivo hivo Kama umemwoa ukiona ni mzuri baadaye ugundua alikuwa ni mbaya hakuvutii kana huyo, huyo huyo huyo mpaka mwisho. Nee, eh, ndio manake. Kama wakati uh, unaolewa nae, uliona mnatoka na kupeleka mnakula nyama mnashiba baadaye kumbe hela ilikuwa inaweza kukopa, kanaye hivyo mpaka mwisho, ndicho Mungu anachosema. Hataki mabadiliko hapa. Au ndiye anasema kwamba unataka kubadilika hapa. Bana, anzima hata kama ni mbaya, mimi na, nipe huyo huyo mbaya. Eh, angeweza kusema kama Mungu angekuwa anakidongogea kama binadamu, unasema <coughs> Yule wapili akitokea kama ni mzuri ninakupa jukumu nipe wapili. Mungu anasema pala, mlemavu nipe akae kwa ule. Eh. Ndio maana yake ndicho anacho ndio maisha tunayotakiwa kuyaishi. Eh. Hem katika kitabu cha Waefeso tunaendelea kuangalia tabia ya Mungu. Unaweza kusema ah ni agano la kale. By way, Mungu agano la kale ndio Mungu agano jike. Ni Mungu wa bingu, na Mungu wa dunia, vile vile. Eh. anzema katika kifedha kwa watachini na mungu ya pili ya usimamvini kwa kifedha kwa watachini na mungu isio tabi hamu ovyo baadhi e. kwa baadhi eh nani onza babu mungu ni mungu eh mungu angekuwa kubadili tunge, kwa baadhi kwa tabu tunazozipata kuwa na damu nzetu tunawe baadhi kikiana chunge kuhatu na sasa mungu tuka anzema iwe na watakatifu kama papa iwe na wambingu na mtakatifu unganisha kwa sababu ni mtakatifu na sisi tu watakatifu kwa sababu hana tabia kugeuka na sisi tusigeuke kile anachosema eh waefeso 3:21 anasema hivi Naam atukuzwe katika kanisa na katika Kristo Yesu hata vizazi vyote vya mirele na mirele amina anasema Yesu Ni vizazi vjote wa milele na milele amina Leo hii kuna yesu wa kizazi kipya Eee nikwawa nimeshari saa urele neno Kuna kitu yetu wa kizazi kipya no, Nikwawa nimesha Mekatawa kunikombusha au Nikwawa mzari juwa Kizazi kipya Mziki wa kizazi kipya Yesu wa kizazi kipya Biblia ya kizazi kipya Ndowa za, za kizazi kipya Sio tapia saku mungu Mungu wanasema yesu ni wa milele na milele Yesu alie kuwa anafanya kazi wakati wa Petro Niyo Yesu anafanya kazi wakati wako na mimi Amin Sasa e. Siyo tabia mungu kubadili kabadili Emu sasa Emu tuende e. Tuende katika hoja ya pili Eh, rikwa tabia za Mungu. Anasema hata kama ni kitu kibaya, mradi mm. ni changu, mimi nitatakia hicho hicho kibaya. Lengo nilikusudi nisiwe na tabia ya kubadilika. Eh. Kuna watu mnaweza mkakubaliana anasema wewe sasa utachukua hapa, mimi nitachukua hapa. Akishagundua hapa ulipochukua ndio pazuri, anatafuta visa ili kusudi mugeuza. Mungu anasema, para mimi nikaokea hapa banda, baki hapa kwa." Ni tabia nzuri. kama haiko kwa Mungu by the way. Na sisi tatakiwa iwe ni tabia ya mwana wa Mungu. Mtone, hoja ya pili nasema mabadiliko yaliyo mengi sio yote. Yaliyo mengi na tutatoa mifano hiyo mabadiliko. Wasipendi kuhubiri ukabaki na tafishwe. Na nitakwambia kwa mistari kwamba Mungu anasema hiki hiki. Mengi ya mabadiliko hasa kwenye makanisa makanisa ni mabadiliko yenye ushetani, ni kishetani. Mengi ya mabadiliko Hasa ya makani sani ya kishetani lohoja pil. Choro ma bariki kumenga nao kujua makani ya, no ya kishetani. Mtangalie maeneo kada tu katika e, Isaya, sata noishi ni biuni na sema. Tabi kishetani na ma bariki kumbadiko, me. Tabi azaku bariki za kishetani. Mtangalie nikitika, katika, katika Isaya, Isaya tano biblia na sema. Isaya kulewa shirini, sema marumsana. Isaya tano shirini na hivi. Isaya tano shirini na hivi. Ole wao wasemao kwamba uovu ni wema na kwamba wema ni uovu. Watiao giza badala ya nuru na nuru badala ya giza. Watiao uchungu badala ya utamu na utamu badala ya uchungu. Hapa unaweza kufikiri Mungu kaandika kauli tu ndo gondogo lakini anaongelea picha kubwa ya kubadilisha badilisha mambo mama. Ndio taswira kubwa. Eh ole wao wale wasemao wema ni uzuli, uzuri ni wema. Ibi leo dunia Inapo ona mtu mevaa nusuuchi Kasema ndo mevaa vizuri Yule alieji, alieji setiri vizuri Kaonekana ni mshamba U msali unamusu wa umurusu Unamusu moja kwa moja Anasema wanaotia giza badala ya nuru Leo hii mtu anaenda Anahubiri mambo ya duniani Anaweka pembeni mambo ya mungu Anakwambia ya mungu wa na wakati Uwe anatia giza badala ya nuru Eh Unaona kwamba tabia hizi za kubadilika mungu Anasema, anasema ni ole Aja sema hedia. Eh? Tunaona tabia nyingi za kubadilika ni tabia za maishaitani. Eh? Unaweza kujaza kitu chochote. Unataka mfano unwai. Aia. Tuene katika katika mambo ya ya kwa mfano tuene katika mambo ya kifamilia. Eh? Mungu alisema alichukua upande akasema Kuna majukumu ya maanaume katika familia Kuna majukumu ya maanaume katika familia Leo dunia na makanisa Yanakuambia mbadili shane Leo hiku siku ya wanaume kuva ku, ku, kuva kwa wakabeba watoto wa, wa, wakaenda mbele kwenyesha jinsi walivu wa baba wazuli Ipo, ipo Lakini ukiitafta kunye biblia Haipo Sasa kabla huja Beba na hayo mbadili kuangalia jihiena mpendeza mbundu Na kama ya kiingiria katika Unajua Hapali za za za kijinsia mambo ya mwanamke na wanaume ni tabia ya mungu ni mambo ya Mungu sio vitu hivyo ni vitu ambavyo vi, Mungu anavipa kipao mbele katika huduma yake eh viko sana kwenye biblia kwa mfano Mungu anasema mwanamke asivae mavazi ya mpasuo wanaume na wanaumezi si wee mpasuo mavazi ya, ya mpasuo mwanamke bwana Mungu ana eh, hiyo ni katika matendo ya imani kumkumbuka 22:5 dunia inakuambia sasa hiki ni kizazi cha kisasa inaruhusiwa Mvrana naza kavaa skati, mvrana, mvrana naza kavaa sungwani. Hayo ni mabadiliko kwa jina la kizazi cha kizazi kipya. Lakini ni kwa kizazi cha shetani. Uyeso aliwauliza, wato na mendea yeso kamambia malimu tunataka ishara. Haka sema, tulioza kwenye, kwenye somo la kwanza. Haka sema hiki ni kiz, kizazi kibaya, kizazi cha zina, kina tafta ishara. Kuna kizazi kibaya kinaitwa duniani kinaitwa kizazi chasasa sasa kinaitwa kizazi na usifikiri ninaongelea watoto vijana hapana ni tabia ni wazee wenye tabia zao za kwanza kabisa watu wazima kabisa watu wazima na yaani siongelee hika hapa naongelea moyo nee watu unaona hii tabia ikubadilika badilika Misingi siwa sio kimungu Sio akimungu, e? Na tumeisha tume amani kwa mangapen, nini? Sichini ya ma- ma amani kwa na kipu, e? Ana katika kitabu chake, tuko kwenye saa neno kulia utengia Yeremia Yeremia amlanguo afir msana hasina sita. Tabi ya kubadika sio akimungu. Eremia mili serasina sita pibri na hivi. Yeremiya mbili, sasina, sasa Toku ya kurudi kwenye yeremiya badaye Kwa hiyo tutarudi kwenye yeremiya sasa badaye Lakini tuangalia yeremiya mbili peke yake kwa sasa e, Kwa hiyo ukayo unanjoka kama tutarudi kwenye yeremiya badaye Yeremiya mbili, sasina, sasa bimena nasema Nasema mbona Unatanga tanga hivi upate kugeuza muendo wako Utaona haya kwa ajili ya misiri pia kama ulivyoona haya kwa ajili ya ashuru Mungu alikuwa anaongea na taifa lake. Anaongea na taifa lenye kubadilisha miendendo. Lenye ku, yaani hapa mtadha wa huu mstari ni kubadilibadilimambo. Emtu usome tena usikie. Mbona unatangatanga? Hivi upate hivi, upate kugeuza mwendo wako. Leo mwendo ni nini? Ni miendendo. Jinsi tunavyoendenda. Eh Jinsi tulakua ene. Mabadiliko, msingwa mabadiliko moema ni nini? Mabadiliko ambayo haingiri kazi ya mungu. Mabadiliko ambayo ya kiroho. Lakini mabadiliko anangiri maswara ya kiroho. Mabadiliko anangiri maswara ya kiroho ni mabadiliko ambayo mungu anayekataa. Eni mifano ya mabadiliko ambayo ni ya kishetani. Tuko tuko tulangalia hoja ya pini, ino sema kwamba mabadiliko mengi ya na mfumu wa kishetani. Haa e? mabadiliko ya, ku, ya, ya kusema wovu ni mba, ni wema, wema ni wovu. E? Mfano, kama sisi tunawa hubiri Biblia na mna hii, Tutatutu, duni, kwenye ulimwengu wa kishetani, tuwanekana watu wabaya. Anaye uweza kuhubiri wongo wongo na kuchanganya na siyasa na kusema maneno ya wongo wongo, ndoa na unekana mzuri. Ule msali wa musu. Mtende, e? Tuangalie mifano Ni, Nilisema kwamba mifano ya mabadiliku enye ushetani e, e, Mtani katika kitabu cha Matayo Mlangu ula wa kuminatisa Tutaona mfano e, Matayo kuminatisa Anasema msari ule wa ane Anasema hivi Matayo kuminatisa ane Anasema hivi Anasema hivi Akajibu akasema Hamkusema anasema Hamkusoma ya kwamba Yeye alie waumba mwanzo aliwaomba mtu mume na mtu mke leo hii anakuambia kwamba katikati kuna na, na na na nani nyingine kuna na jinsi nyingine kuna mtu ambaye eh mke mbadala ni mme, na mume mbadala ni mke Sikuizi, hizi kuna watu wako katikati wanaizwa mashoga anaweza kaenda upande wote ule lakini mimi nasema Mungu aliumba mtu mke na mtu mume Haka sema wa watano akasema kwa sababu hiyo mtu hatamuacha babai na mamai Hata na mkewe na hawa hili Watakuwa mwili mmoja Na naende na wanad, Walicho kiunganisha mungu Wanadamu wasikitenganishe Hiyo ni kauli ya mungu tangia mwala Lakini leo hii makanisa nakambia Hakikuzodoa Nenaka chukua tafta taraka Kanisa ni nakuwa na rusu Unaona haya ni mabadili kwa yamu kwenye makanisa Yako duniani Lakini mungu haukua mpango waki Haukua mpango wa. eh Kwa sababu Ule msahari nasema Msahari wa Wasita wa Hata wamekua siwa hili tena Bali mimi mmoja Bali ba, basi alicho kiunganisha mungu Wanadamu wa sikitenganishe Lio hii ushetani unatenganisha Ndwa kilaisi sana Ni jambo la dakika kumina tano na makanisani iko sawa inakubalika na wameitungiane mistari yao kwenye hiyo biblia walioibadilisha ambayo hayamo. Hayamo kabisa Mungu hawezi akasema hivi alafu sehemu nyingine akasema vingine hata siku moja Mungu ana kauli moja habadiliki. Woyo mabadiko mengi tunayoona ni ya kishetani katika eneo kama hilo. Hembe katika kitabu cha Timotheo wa kwanza mlango wa pili. Mifano ya mabadiliko yaliyo makanisani ambayo Yako kinyume na mungu kwa jinsi hiyo ni ya kishetani eh? Anasema Timoteo wa kwanza mlango wa pili Biblia nasema Timoteo wa kwanza Mbili kuminambila nasema hivi Mifano Weyo sita kitoke Alikuwa na manisha nini Sikuweleo Napana Natuwa na mifano ya wazi wazi eh? Anasema na, Nasitwe mifano na soma hindi eh? Timoteo wa kwanza Mbili kuminambila nasema hivi Simpi mwanamuke ruhusa ya Kufundisha leo hiyo na kwamba tu kukuonyori mungu aki sasa mama mchungaji na kwa mchungaji na e binti nae siano nae hubiri si mungu haya hivyo biblia haya badilika tangia miandiko bakaleo lakini leo ma badili kuya yamejana kani ni riini mungu ali badisha wusta lakini wak makani hivyo viti ma haya ni akshitani so ya Na sikuomaliza yule msanidi anasema simpi mwanamke ruhusa ya kufundisha wala kumtawala mwanamume. Leo <tos> huyu anakuambia kwamba tunataka 50 kwa mfano. Sicho ichumgu ara chakisabu. Unazo jana mungu alipendera wanaapa na mungu alikuwa ameombea wanaume kukitokea vita mtaenda mbele. Watu walio wakakufa vitani walikuwa ni wanaume. Unazo anasema amewanyima haki wa uko Uku upani wapilika wapa majukuma baya Vitani waliokuwa na kupani wanaume Na mpaka leo mungu, mungu wa likuwa nataka Wakishini wa vita wapigwe e. Na ilikuwa nikosa kwa semu kubwa Kama watu wameenda kupiga na vita Hata kama vila wakimungu Wakenda wakateka waka, Wakawaua na watoto na wanawake likuwa nikosa Kwa sewa mungu wa likuwa hawa amewatenga amewapa heki heshima amewapa sehemu nzuri lakini anasema kwamba hamtawatawala hawa ambao wameenda kufa lakini leo ni kulia na kusoto, kusoto na kulia vyote vile haki sawa ni uovu ukifanyika duniani usifanyike kwenye makanisa eh kwa hiyo haya mabadiliko mnayoona ni haki shetani shetani mwenye tabia hizo emtue ni katika kitabu cha wa korinto wa kwanza Uka kwenye Timotheo. Mifano, niko nataa mifano mbadiko mbaya uko kanisa, yako makanisani, yako duniani, ya kishetani. Kwa sababu mepingana na Mungu. na Mungu ni ya kishetani. Anasema katika agendo ya kwanza mlango ule wa 11, Biblia inasema hivi. Sura ya 3 unasema hivi. Lakini nataka mjue kuwa kicho cha kila mwanamume ni Kristo na kicho cha mwanamke ni mwanamume. Leo hio anakuambia hapana, tunapindua vyote hivi. Unasema juu kuna Kristo. Chini kuna wanaume na chini kuna wanadamu. Amewa utaratibu huu, lakini anakambia pana, leo hindo utaratibu ambao huko makanisani huu, duniani hu, pana, huu utaratibu, hauko kwenye mioyo hata wa kristo, umebaka kwenye biblia, peke yake, wa kristo hua wa mungu hajawahi kubadilika, anasema maneno yake na mashauri yake yanadumu kizazi mpaka kizazi, tuko tulangaria fausisafa ya kiovu, ya kishetani ya mabadiliko, na inavutia kuhisikia abalizaki, lakini, inapeleka watu katika maangamizi ya shetani. Anasema katika Tzo mifano mingine, tuko tutatoa mifano. Tuene mabadiliko ambayo yako duniani ambayo tuone je Biblia ya ibadike au hajaruhusu. Tuna katika kitabu cha Mithali, mlango ule wa 13. Anasema hivi, usara wa nane, na na tutaona sehemu nyingine kwenye Mithali Misali Kuminatatu Shina ne Biblia nasema hivi Misali kuminatatu Shina ne Anasema hivi Yeye asie tumia, fimbo yake kumchu, asie tumia fimbo yake Kumchukia mwanae Bali yeye Ampendae Kumrudi mapema Mungu anasema Mzazi anatakiwa atumie vimbo yake kumrudi mwanae na asie itumia anakuwa kimsingi anamchukia yule mtoto Ndiyo dunia na wakristo wanasema ni kosa ni ni, ni, ni, ni, ni, ni mambo ya kizamani ni mambo yaliyopitwa na wakati unamharibu kisaikolojia kumchapa mtoto aina mabariki yako makanisani kwa wakristo yako yanatokea duniani na inaingia kanisani. Ni katika kanisani zaidi kuliko duniani. Eh, lakini Mungu hajawe kubadilika. Hajawe kusema hivyo na anairudia tena isema kitabu cha Mithali kimejaa hayo maneno. Nenda kasome Mithali 19, Mithali 23, Mithali 25. Izo habari zote zimejaa. Nimesoma tu sehemu moja. tuisome pia katika Mithali hiyo hiyo, Mithali tulikuwa kwenye 13 23, sehemu moja tu. tuone Na hibi inakutuwa sheria inayo sema Nisikia waziri wa afya anasema isema. Anasema tunayenda kutunga sheria Kwamba mzazi akitawa kumchapa mtoto hake Kwanza amuombe Amuombe ritha yake He Amuombe ritha Na wakiliso wanaona nisawa Ni uovu Ni ushetani Ma, Mithali shi na tatu Mstari wa kumina tatu Biblia nasema Usimnime mtoto wako mapigo maana ukimpiga kwa fimbo hatakufa. kufa. Alie mtoto we mtoto naisi mungu. Anaisema ni naisi Lakini dunia ime tengenezea falsafa yake ya mabadili ko. Ndiyo sao tunahona tunahona hapa. Ndiyo sao tunahona nusu ya vijana masekonari mashogas haiti. Sina sina data kamili musimnime. Lakini ni namba kubwa. Ndiyo sao tunahona vi, vi, vi, vi vrana viya miaka kumina tisa ishirini. Vinasuka tuende kilioni. vinatembea suruali nzako doroka chini mishoga ile sio hakwahi kuonja maelekezo na malezi eh baba didikohatuoni kama ni tabia za kimungu mungu Paka sasa tuende katika kitabu cha Isaya sehemu nyingine mifano inaetoa nimesema nitoa mfano katika ndoa nimeitoa mfano katika katika katika mafundisho kanisani nimeitoa mfano katika mavazi nimeitoa mfano katika malezi ya watoto na toa mfano sehemu nyingine Usi ukasema, aa nimetoka pina kuwelewa, likuwa nonglema, badu likuwa gani. Ukisema, ukau, ukua ukwelewa, basi ujue, ilikuwa siyo sikuwa hako. Yo, isaya, isaya mlangwa watatu, sara wa kumina mbili, pibiria nasema. Pibiria nasema. Isaya mlangwa, wapili, wa, wa watatu, sara wa kumina mbili nasema Katika habari za watu wangu watoto ndio wanawaonea, na wanawake ndio wanaowatawala. Huko ndio dunia tunayoishi sasa Wanaume wanaoneoa na watoto. Wanatawaliwa na wanawake. Ni vitu ambavyo kwa machu ya dunia mabadiliko ya kisasa ni vitu vizuri. Huwezi kuona tatizo katika vitu. Ni mpaka ingia kwenye neno la Mungu Na utagundua ni makosa. Haina ubaya kwa macho ya dunia. Eh Iki hitu mungu, watoto wanao watu na wanaki wanapukua na watawala watu ni, Unauna mungu anakiseba kwa, kwa sifa Kwa sewa wana malize ya nasema hivi. hivi Katika habari za watu wangu Watoto ndio wanaonea wanaki ndio wanao watawala Enyi watu wangu wakuongoza wakukosesha waiharibu njia ya mapito yako Anasema hiyo ni uharibu Amina Tuwe wote jamani saidiani kubi sina jinsi lazima tufungue kinywa tunene maneno ya Mungu tunajinsi eh tunaona hoja ya piyo hoja ilikuwa ni mabadiliko mengi ya msimamizi wake ni ni ni, ni, ni shetani tunene mabadiliko mengine ya mfano mabadiliko katika neno la Mungu tuneni katika kitabu cha ufunuo mlango ule wa mwisho Mwisho, nenda mwisho wa Biblia yako Mwishina mbili, tuwami sara wa kumina nana ya sema hivu Uwane kama mungu anaruhusu kutoa matoleo ya mabiblia ya nanyo badilisha badilisha maneno Anakwambia hivu Ndiyo so, samba muna sikia tunasoma King James Hiliyo andikuwa maka F moja na mia sita Kuminamoja eh, Bada ya kutafisilo kwa munda miaka saba Na watu wa msinane waliwa kwa na juwa runga kumina sita kila moja Bada mungu Mwishina sema mungu watayatunza manenake kizazi mpaka kizazi Luga ya kiebrania ikafa Ilikuwa kuna luga ya Biblia Ilipo kufa, mungu wakayamishia Biblia kwenye kigiriki Kigiriki kikafa, lewa giriki ni kama hawapo Kilatini kikafa Mungu kwa hekima yake, akatafuta watu wa msi na nne Kukazariwa luga kubwa ya mpaka leo hipo ya kingereza Haka Lakini, sisi hapa hatunge kingereza Kingereza ni uga yetu ya nne yao ya kama He, ata haka tupa na Biblia ya kiswahili eh. Kwa hiyo ndio lazima tuangalie ki, akitaka watu waongee lugha Mungu anaongea lugha zote. Hakuna lugha hii lugha sio kama umejitengezea wewe. Eh Mungu, we. eh, mungu akishaona kuna watu wake katika lugha fulani anawapa neno fulani. Kwa hiyo baada ya kuona kwamba hizi lugha zilizokuwa zinabeba Biblia zinakufa. Na zinakufa kweli. Sasa hizi watu wanaongea Greek. Kwanza Greek ya Biblia inaitwa go, go e, inaitwa Koine Greek au Greek ya Koine. Eh Greek kufa Wagiriki wako, kuna taifu na watu wana wagiriki, mjua wako mkuu na ito na ito, na ito, Greece Makua mkuu ya Greece inu wako? Athens, kule Athens wapo, lakini hawafiki watu, sinika kama wafika milioni kumi na haongea luga ilio ya Biblia kwa hiyo mungu wakaihamisha neno lakia, kariingiza katika luga ilio kuwa na dunia kuba ujuzi wa kisansi watu uko katika lugha ya Kiingereza. sisi tuko pale tuofanya kazi ka, ka, katika maeneo ya kisansi. Huwezi kuandika machapisho kwa Kiswahili mtu akakuelewa. Lazima wanika kwa lugha ya Kiingereza. Huwezi kama sayansi inaenda kwenye Kiingereza Nicho kinasikika na, na dunia nzima. Mungu akaona kwa ikima yake atengeneze Biblia inayosema na dunia nzima ya watu watu. Eh. Tuo nikitika ufunuo, unazokuwa kama bunifu kijebu kuni mewa sasa unimu anasema na ufunuo mlango wa shinambi moja, anasema hivi, na kila mtu. Aya maneno ya unabii wa kitabu hiki mtu yeyote akiaongeza Mungu atamongezea hayo mapigo yaliyoanikwa katika kitabu hiki na mtu yeyote akiondoa lolote katika maneno ya unabii wa kitabu hiki Mungu atamondolea sehemu yake katika ule mtu wa uzima na katika ule mji mtakatifu ambao habari zake zimeanikwa katika kitabu hiki Mungu hataki maneno yake ya yabadilike badilike kama hataki maneno yabadilike ibada na ibada lazima zihubiriwe kama neno la leo no, hii Aya babadikona wana kwenye makanisa ya nafanana. Anaeda nafanana na dunia, naongeza dunia, na nafana na dunia. yamepingana mepingana na homestani. Mungu na sema si. chochote, kubadilisha chochote. Ataka fakirigo hivyo. Ipite miyake fumbini. Takapo kuja, nitaikuta hivyo. Siwongezi chochote, usifunguza chochote. Huko ndio kusema kwa mba, usibadilike. Uyu mungu ni mungu wa mabadiliko uyu. No. Mungu siyo mungu wa mabadiliko. Oje ya tatu. Mda leo nishida. Eh ni kwa nini? Kwa sababu somo hili ni gumu. Lina mambo mengi. Limeisumbua dunia. Kwa hiyo kuja kulinyoosha ndani ya saa moja tunayohubiria huwa ni shida. Hembe kubadilika badilika a change. Eh tushaona ni kwa ni tabia ya shetani. He mtu angalie sehemu nyingine. Tulishaoona sehemu ya kwanza kwamba Mungu ule mstari mmoja tuliosoma kwa yakunto wa Mna mnakumbuka tulianza nao. Kwa hiyo sasa urudia. Naangalia sehemu nyingine kwamba tabia ya kubadilika badilika ni ya shetani. Ni, ni hoja hiyo hiyo? Hembe twende katika kitabu cha Daniel, mlango wa 7. Twende haraka. Daniel 7:25 vinasema hivi. Daniel 7.25 Tuangalia ama madiliko ni ya ki Ni ya mungu ni ya shetani 7.25 wivyo nasema Daniel 7.25 nasema hivi Nae hata nena maneno kinyume cha alie juu Nae hata wadofisha watakatifu alie juu Huli mpinga kriso ni kongozu wa dunia huu eh? Nae hata azimu kubadiri majira na sheria Nao watatiwa mikononi mwa mwake kwa wakati na nyakati mbili na nusu wakati tabia moja wapo ya dunia ni kubadili mambo ya majira na na sheria hizi tabia munga. Munga nazema, ukiwala, ya mungu mungu anasema ukiona mambo yanabadilika badilika ujue sio ya kwangu haya ndio maana ya homsa atakuwa tabia ya kubadili majira na nyakati na sheria eh huyo ni mtu niyo mabadiliko no ndio change inaitwa eh ukisoma katika kitabu cha tabia ya kubadilika ni ya shetani E, katika Yakobo ya, ya, ya Ngoja mm, e, nikimbia sana Yakobo moja Tuko tunangaria tabia za kubadrika Mbazo mungu anazi pinga Anenorake e, Yakobo moja 6 na 7 na hivi Yakobo moja 6 na 7 na hivi Yakobo mstari wa Mwangu wa kwanza mstari wa na na hivi Na hivi Hila Na aombe kwa imani, pasipo shaka yote, maana mwenyeshaka ni kama wimbi la bahari lililochukuliwa na upepo na kupepeluswa huku na huku. Maana mtu kama yule, hanni ya kuwa atapokea kitu kwa bwana mtu nia mbili husita sita katika njia zake zote, Huyu ni mtu ambaye hana msimama. Mungu haonge mtu manya tabia kutokuwa kuto na msimamo. Huko ndo kubadilika badilika. Leo yuko hivi leo yuko. Leo anaamini Mungu kesho anaamini dunia. Leo ana, ana imani, leo ana imani leo hana imani. Leo ana, anaomba kesho ana ha, yani, mtu tu akigeuka geuka. Ni ni mtadha moja moja. E mtu tuende katika hoja ya mwisho. Eh ni hoja mbili za mwisho. Ndogo Hoja nyingine, tushao na hoja ya kwanza ya pili Hoja ya kwanza, mungu Hana tabia kubadrika Hoja ya pili, e, mabadiko mengi ni, ni ya kishetani, hoja ya tatu Tabia za kubadrika za kishetani Na au ni shetani, manye ndo manye tabia kubadrika badirika Na kubadirisha utalati Hoja anne, dunia upenda vya Vitu vya kisasa Lakini mungu upenda vitu vya kari Kwa sihaimu kubwa, dunia napenda vitu vya kisasa kisasa e, Na wote tunajua hata Ukipata kitu cha zamani Hata leo U, u, ukapata na kitu cha toleo jipya laki sasa utakuta kitu kisaasa ni fake fake sasa hiyo tabia ya vitu vya kisasa sasa kwa ujumla wake japo sio kila kitu ina tabia eh, ni tabia ya ya kidunia ya kishetani wakati vitu vya kizamani, vitu vya kimungu hem katika katika Yeremia sehemu mbili za mwisho kwenye Yeremia eh 6 na 16 anasema hivi Yeremia 6 na 16 sema hivi Yeremia 6:16 anasema hivi. Bwana anasema hivi. Tuone kama Mungu anatabia tabia ya vitu ya kisasa au vitu vya vya zamani. Anasema Bwana anasema hivi, simameni katika njia kuu mkaone, mkaulize habari za mapito ya zamani. Hii wapi njia ilio njema. Anasema, ukitaka kujua njia zinazo mpeneza mungurudi nyuma kule uliko Mapito ya zamani. Haseme mapito ya leo. E. Kaulize mapito ya zamani. i wapi njia ilio njema. Mukaende katika njia hiyo. Nanyi mtajipatia raha katika nafsi zenu. Lakini walisema hatutaki. kwenda katika njia hiyo. Hatutaki njia zamani. Manake ni nini? kaulize ndoa ya zamani ilikuwa inavuenda. Ndivu itaka. Nisho na chota kusema. Ala kwamba ni na kaangalia ndoa ya Sara na Ibrahim. Lakini hizi za kisasa ambaye unasikia si ni ndoa ya ya si yuni Adamoni si yina nani na na miechefu yake yote kama na mala zake zote. Mume anasema Jesus sizo anasema anasema zile za zamani. Nana ana ambaye maandiko haya ameamini kwamba ni kweli au si kweli. Yame Thibitisha kweli tu. Sisi nasema baba zote ya Thibitisha kwa maandiko. Eh, anasema katika Eremia kumi eh, na nane, Eremia anasema hivi. Eremia kumi anasema hivi. Eh, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, takio, ni iso, kwenye King James, eh, ngoja, ni kwenye King James, si Naona, kwenye kiswahili, kwenye King James, kwa jine hunda, e? Eh, kwa jine eh. Because my people have forgotten me, they have burned incense to vanity, and they have caused them to stumble in their ways from the ancient paths, to walk in a path in a way not cast up. Watu wangu ni kama wamebadilika Wametoka katika njia zangu za awali za kale Ule utatimu na kuwa ni meweka eh, Njia niyo kuwa ni mejitengenezea wawo Wamejitengenezea njia mpya eh, Anasema ancient pathes Njia za kale eh, Mungu anataka njia za kale Kama ni doa anataka mfano wa hiyo doa eh, Anasema kama ni, kama ni malezi Anataka malezi ya kale eh, Nakatharika Na nimesema, siyo kwa kila kitu, mfano kama kuna vitu, mfano vyakula, mfano ujenzi, mfano vitu ambavyo havingi katika roo ya eh Hoja ya mwisho, sina jinsi, lazima tuimalize. Tui Falsafa ya, ya, ya mabadiriko, inatabia ya kuharibu guaminifu. Hakuna kitu kibaya kama kitu, macho siyo kia, kia Leho hii watu wengu anawawana katika madoa yao eh, Kwa sababu ya ukosefu wa kitu gilatua uaminifu bachi. Aslimia tisina tano Leho hii unawengu kaenda kununua kitu kwa mtu Haka kupadilisha kakupa mbatuwe ni fake Ni ukosefu wa uaminifu Tasa tutaona kwamba Tabia ya kupadilika ina, in, in, inaungana na ukosefu wa uaminifu Haya kwamba ni tabia ya kishetani ni tabia lakini inakosa waamivu ambacho ni kitu kibaya eh hem tusome sehemu some katika Tukoje msema hesabu twende kwenye hesabu eh Mungu ni... tabia ya Mungu ni uaminifu ni kwa sababu waminifu wa Mungu ni kwa sababu Mungu, so mungu hageuki geuke abadili kibadilike hana mambo yanaitwa change ya. eh sio tabia ya Mungu Mungu hakitabadilisha kitu anatoa eh utaratibu makini na mara nyingi analeta agano la Kristo Hesabu 23:19 Hesabu 23:10 Tukua kwenye hesabu 27 kipindi fulani eh ana tunakao kwenye mambo ya walawi leo tuko kwenye hesabu Hesabu 23 19 anasema hivi Anasema hivi Mungu si mtu aseme uongo Kwa sisi manadamu ajute, iwapo amesema hata litenda, iwapo amenena hata lifikiriza. E? Unaona kwamba kwa sababu Mungu sio manadamu hana tabia za ugeuka geuka, basi inampa tabia ya kuwa muaminifu. Mtu ambaye hana tabia ya geuka kwa nyingine ni mtu muaminifu. Unaweza kuweka agano nae, huyo mtu unaweza kufunga naye ndoa. Asa so, habari ikabadilike. Eh. Habari ikabadilike. Leo hiyo naweza kaenda labda mume wangu anakaa mlikuwa labda mko same kama meza hapo. Baadaye amnafua Osterbay. Ni tatizo Eh. Tatizo? Eh? Kwa hiyo tunaona kwamba tabia ya Mungu ya waminifuaki yake inatokana na tabia ya kutokubadilika kwake. Eh? Hem tuende tabia ya Mungu ya siihitaji si, kudhibitisha tabia ya Mungu ya kutokubadilika. Naomba nilikuwa na, naomba waandike mwanzo 17:4 na nena kausome mimi stand Mimi nasoma mstari wa mwisho kabisa wa, wa wa kitabu cha Kwa hiyo mwanzo 17:4 nime ni homework utajisomea mwenyewe. Eh? Uone tabia ya Mungu ya kutokubadilika alipokuwa anaongea na Ibrahimu. Eh? Mungu akisema Unaweza ukahesabu maneno yake kwa kweli kwa jinsi hiyo ni mwaminifu uaminifu unatokana kutokubadilika badilika hem eh, soma katika kitabu cha Warumi mlango wa kwanza eh, mstari wa, wa shina nani na huo mstari wa mwisho eh na mnisame nimepitiza kidogo nimepitiza kama dakika tano wana kama saa 1 eh, sio muda mrefu sana sana, sana lakini ili iwe ni somo gumu kwa sababu lina Lime, li, li, li, lipo mda mrefu sana eh, na utalisikia sehemu nyingi Walumi moja, 30 moja, bivyo nasema, walumi moja, 30 moja, bivyo nasema hivi. Anasema, wasio na ufahamu, uwenye kuvunja maagano. Hawa watu, yaani mwagana hivi, kesho anam, amesha avunja. Halikuwa e, naongelea tabia ya watu, wa mashoga hawa. Hikuwa ni orothe wa mashoga. Ni orodha ya watu, asema wanau wa badilika, wasio ridhika, wasio... wasio tosheka wasiona lakini moja wapo wana tabia ya kuvunja maagano ni kosa kabisa. Mbele za Mungu kuagana kitu kiki kuvunja ndio sababu leo hii dunia haiwezi ikaa na ndoa za kudumu kwa sababu haina tabia ya kutunza maagano. Amina. Naishia Amin. hapa. Baba amengenda kushukuru kwa neno la leo. Kinaomba Mungu wa rehema kazi, ika kutukuze na Mungu ika Na kushukuru falma bariki watu pamoja na wakati wiki yote yao. Muangalie kuna zao. Mungu pia na mioyo yao, Mungu kaitunze, ukawape furaha, ukawape amani, ukawape uzima. Tuko shukuru kwa Amen.